Alhamdulillah, në ahmaduhu, në sainu, në staghfiru. Una'udhu billahi min shururën fusinu, min sayyati amalina. Min yahdi illahu falamud illa lah. Min yodlil falahadiyya lah. Ua ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la sharika lah. Ua ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu. Amma ba'd. Listen there were. So do flasbe ni tem tereh. Nga temat tazkiyis. Nga temat tazkiyis. Në ky temë ka të bëjë me çështjen e bujarisë. Osa po sa i çunjun rabm më, më mirë e li thar. O li thar duhet thot të japësh përparësi të tjerëve më shumë se sa vetes tëndë. Allah subhanahu wa ta'ala ka lavduruar Kur'an ata besimtarë dhe cili të cilët dhanë përparësi vëllezërve të tyre përpara vetëve të tyre. në ndërrisë dhe faras ka shumë. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala: "U yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasa." Dhe ata thotë japin përparësi, domthonë vëllezërit e tyre përpara vetëve të tyre, të edhe sikur të kenë nevojë, thotë. Domthonë edhe pse kanë nevojë ata të i japin përparësi vëllezëve të tyre. Dhe kjo quhet al-ithar, të japësh përparësi tjetrit përpara vetës tënde, dhe kjo është një proces i të besimtarëve të vërtetë. Dhe Allahu S.T.A.L.I. ka lefduruar në nësaret me këto dhe cilësie Duk e thëmë për ta që ata i ebni përparsi muhajgjirëve Edhe pse ishin edhe vetën e vojtar Dhe kjo të regonë në mbesinu të tërët të vërtet Përne dhe Allahu S.T.A.L.I. ka lefduruar ata në Kur'an Pasaj thot omej ju në ka shuhë halefshin i fa ulajke omej muflihun Dhe ku shëruan vetën e ti për shuhët A i është prej të fituarve, prefitimtarve Edhe fjela e shuh një në arabe Do të thot Lakmia që ka njeriu Pra atë që nuk e ka në dorë në ti Lakmia që ka njeriu Pra atë që nuk e ka në dorë në ti Ky që të shuh Edhe këlloj lakmije E qon njeriu në kopratësi Dhe kopratësia është një përcisive më të ulta Të cilat nuk i përkasin Besimtarit Më dje e, Arabët e kam pas qortuar njerzit edhe përpara islamit dhe e konzuron njeriu pa vlerë kur ai ishte koprac na tregohet që shkojn disa, domthonjë një fis tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thonë ai i thon profetit sallallahu alajhi wasallam se kush i parë juaj i thon ata është filani i parion, më që është njeriu më i miri joni në fisin ton Vetëm se ne e konsiderojmë atë pak kopracë. Ai tha profeti Sallallahu Alejhi Vesellem me ku ka cilësi më të ulët se kopracia, dha. E cështjë par i pari juaj më përdesë që ka kopracë, domoshta s'ka se avlen ja ti me të parat tuaj, përkundazi i pari juaj është filani të përmend një person tjetër, dhe kjo tregon që kopracia është me cilësi më të ulta, dhe kopracia është kundër të bujarisë. Te bujaria ka disa grade, një për gradeve të bujarisë është ia për parashit tjetër para vetësë ndonë, kjo është grada më e lartë. Arëndi jetarë kanë të reguari që bujari nda në tre grada. E para është, që t'japësh, t'japësh dishka, që nuk t'a pakëson pasurin të ndë, që nuk t'a pakëson pasurin të ndë, dhe nuk e ndjen të vështirë, kur t'i e jepëta. Kjo është që që që në gjohën në rabë e sëha, që i themin e në dyrish në gjohëshje bujari. Pasa e grada e dytë, Ësht të japësh shumicën e pasurisë tënde, edhe, lesh një vogël, pasuris lesh edhe një të lesh diçka të vogël, ose të japësh gjysmën e pasurisë dhe të lesh gjysmën për veten tënde. Dhe kjo në gjuhën arabe quhet al-jūd, edhe në gjuhën shqipe gjithashtu përkthehet përsëri bujarisë, s'ka rregull tjetër. Nikojë që do për për bujaris, tjetër, tjetër, të sani soy. Të xhash diçka dhe al-jūd diçka tjetër, janë dy grade të ndryshme të, të bujarisë. Edhe al-jūd është që të japësh më shumë për tërësa për veten tënde ose të japësh një soi edhe të mund të japër gjusën të japër gjusën të nëmbash, edhe e treta është el i thar, në mund që t'japër për parësi tjetrit, kur ti ke nevojë vetë për të gjë, kjo është gradë më e lartë të bujaris, el i thar, t'japër për parësi tjetrit për parëve të stande. Edhe zeshtë të rëgumësi, për Allahus S.T. ka levdruar në sarë për të lëgjehe, edhe kjo është gradë më e lartë të bujaris, tregon se Qais ibn Saad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma kaqen një prej njerëzve më bujar, më i njohur në për bujari. Derisa tregon një që Usmur, edhe po priset i vinin vëllezërm musliman për ta muslima vizituar, si erdhi një i për vizit. Nuk erdhom njerëj dhe thaf pse nuk po vim vizitoj njerëj, i muslimur. Një Dhe i thanë, ata kanë turbë të vindë të të vizitojnë Sepse kanë borgët të këti Dhe kanë, kanë turbët se më të me, me artë më shumë Së ta kanë la borgën Dhe tha, e poshtrofë të lovët pasuri Që bëhet shkak për të penguar Vlezë nga vizita edhe, Që një person e tha, i thiri Që zhdo kush që ka, ka Borgët të kajsi Të këtë më të kundhët A e ka halalët të edhe, Nuk në ngryse e ditët deri sa Nuk në ngryse e ditët deri sa Ju thyezot ajo pragu i derës nga shumica e njerëjve që vinin për ta vizituar. Atëgojë sa Borç kishte njerëz tek ai. Vë zësi si u afali ku ton Borçi. Dhe i than një herë, a ke parë ndihmë person më bujar se vetë jote? I tha e po. Fa qelloi një herë tha, që shkova tha tregon me ishim ish me disa me disa shokë, shkuam tha në një në një shkretir tha, tip tip fshati, vend ku jetonin arabët. Dhe ishte një grua, tha dhe ndërkohë që shkuam aty, thotë, na futin në shtëpi dhe erdhi i shoqi. Erdhi shoqi dhe i tha çogjit kan ardhur miq. Erdi shoqi tek ne thot, edhe na theri një deveth, na theri devë, dhe, thotë sa sa pak vetëm mundishin ata, na theri deveth. Edha hani. Edhe hëngëm, të nesër më theri një tjetër, devë tjetër. Dhe i tham ne ne komo nuk kemi ngën vetëm se pak nga ajo që na dha na theri dje. Edhe i tha, un nuk jam miqë të mi ato ushqim që ka qenë ngelur nga dje. Nuk jam mije 100000 u ushimën e ngelur nga diatot. Edhe të njëjtën gjë ka bër për 2 ose për 3 ditë rreshtot. 40 deri në ka rënë ka fare 2 ose 3 devë. Zoti një devë. Edhe bin tashi dhe nuk lvizën, sa nga që bin tashit. Derisa passe kur ikëm, morëm 100 dinar për ar, 100 dinar për ar, nuk isha ka, gjë e madhe. Edhe ja vendosen në shtëpi, alam gruositon, edhe i kërkom fali për për për, do të thënë, ndëtitë të katë dhe ikëm. Kur ngrit ti thotë që u zbardh mirë thotë. Kur shikoi një person që po sëriste, ndaloni thotë njerëz të qeshit thotë. Ndaloni njerëz të qeshit thot. thotë. Thotë ju më dhat këtë pasurinë thotë që më dhat, do të më dha si shpërbim, sepse unë u tregova me me kujtesa vajush, dërgo bujar. Edhe edhe na fa, do ta merrni këto ose për ndryshëm, unë do t'u vras sot me heshë thotë pasurinë tuaj. Na edhe na dha pasurinë, nuk nuk e mbajti. Ëndau largua. Do më dogjit subhanallahu çfar bujarije. Ajë se e konë zërën ofendim, kur t'i e përpijit e shpërblesh, t'i do nëhën. Lejë se nuk ka nevoj e obë të lezidejë. E shpërlar, të në? Po, djojë atë zërën ishte, djojë atë. Rade, rade, rade. Do të shumë, do të djojë atë. A mëmi lejë, djojë atë. Kisë me të? Po, të dujën që zërësh. Fike faë se bëdë një dojë zhërën e për nejë. Pa është Pase thotim në në kajim, qikotho të shfarë një sekret të taktimi Allahus Hohana Ta'ala. Njërëzit, se Profetës Salim ka të reguar për ensarët, që ensarë ka qenjë mbujarë, dhe ka lafduruar, dhe ka të reguar që ta kanë krytë të të të të të të të të të të islamit i më rabë, dhe Marab, ka të reguar ensarëve dhe u ka thënë, në basmeje do vinë disa njërën, si do të jabin për parësi veteve të të të të të të të të të Domthon u tregon ju kurizit ju ju i dha për pasuri Allahu do dërgoi te ti dhe e dha pasurin ty për Allahu për dëvojën e ti dhe harruat vetën tuaja. Kurse mbanysh do vin disa një njerëz se ta ju për vete, vete vete ju i japin pasurin vetëve të tyre, ju bëni durim thotë sepse Allahu i madhuar po sfomojmë të vëlgjeje për të ngjyrat të larta. Po dhe kjo lloj kjo lloj gratë nuk ka rënë çdokush që ti t'japish për Allahun e ti mos japë mos t'jap mos tash problem ti thotë. Pse që ta marrësh problem plot tek Allahu subhanetauala. Ai thotë i më nuk ka im. Po e pai po e pai njerzit thot që ata i japin pronësive të vetë tyre. Edhe pse ti i ke dhënë pronësitë atyre ndaj vetes të ndende, nuk i jëdhën pronësitë vetë sa por por u ke dhënë atyre, di se kjo është një hajer që do Allahu prit do, do Allahu te ti thot. Ne këtë e di Allahu më mirë thot. Pse tregonin minqejm llojët e bujaris, sa lloj është bujaria. Dhe fati në fakt i jesh minqejm zyka i ka, ka kufizuar llojët e bujaris me 10, po ato mund të thonë më shumë. Ërësisht më pas automundrlohen të 10-a, i përmendim automundrlohen. Lloji i parë është bujëria me shpirtin, dhe kjo është grada më e lartë e bujarisë. Ne këtë ka treguar Allahu në Kur'an kur ka folur për shahidët. Ne ka treguar që ata i kanë shitur veten e tyre lo, dhe dhe Allah shalot, dhe shpirtërat e tyre pasurinë Allahut subhanetale. Tash, inshallah, do të mund të habë shpirtin ton për Allahun subhanetale. Dhe kjo është grada më e lartë e bujarisë. Treqosh bujar ndaj Allahut më dhurojë me shpirtin tënd. Të të. Kjo është e që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. E dyta. Në rreshtin e dytë i bujarisë është të tregosh bujar me karrigen tënde. Me karrigen ka përqendër një person dashijë posudon një post shumë të lartë. Post ka përqendërim që është president, është kryeminist, është radhose. Bën fjalën në shtet ku gjykon me ligjin islam, jo? në shtetin e kafirëve. Dhe i shkon dikush që i kërkon një nder për shkak të postit që ka. Ato është për bujërisë është i njeriu ta ndihmojë të njëri që kanë kanë një hall duke shfrytzuar karrigen e tij domethënë ta ndihmoj në të drejtë bashkë, janë të pa drejtë. Ta ndihmoj në të drejtë, janë të pa drejtë. Dhe kjo është një lloj bujërie, bujëri me karrigen. Edhe pse ai mund të thotë porse pun po e bëra këtë, atë s'do m'genet domethënë vend për të bërë diçka gjëra të tjera që më interesojnë mua dhe do mi iki domethënë ajo nevoja ime më radh, jo i jep për pasi vllai ti në këto lloj shërbimesh, thonë nuk thot por shumë që më do ta ruaj këto lloj momentit, tash kujzo për veten time. Por tregonet bujar domthonë vllajni i tij. Dhe, ti. dhe ndihmon në bazë postit që ka. E treta, bujari e tretë është bujëria me qetësinë. Tregonsh bujërinë qetësinë tënde, merr rehatinë tënde. E dhe kuptimi i kësaj është i njeriu, tregonet bujar dhe largohet nga rehati e tij për të shërbyer vëllezërve të ti tij, për të ndihmuar ata në hallat që kanë, në problemet që kanë.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 Kopratset diçka që nuk pakësohet. Nuk është se për shkakun po edhe dijen do të paksohet dija ajo, përkundërse nëse ti i jep më shumë të shtohet dija. Me dhon dija ka një lloj veti që nuk është se punë pasurisë, pasojin po edhe po edhe, pa merieh as me duket se u paksohet. Kurse dija po edhe ajo shtohet më shumë. Shinë në vërtetë, dhënia, zakati dijes nuk është, nuk i bën gjë të jetë vetëm se shton dijen, përndër kopraci vërtetë ai i cili tregon kopracin me dijen. Sigurisht tregonin në kain që disa njerëz kur jepnin vota, edhe përgjigjjet protonit përgjigjeshin më im për një shumë shkurt. Po jo. Po jo. Për më tepër po dhe jo, kaq. Kurse sheh kulisam në një minutë e mië e thot, kur jep të përgjigje, jep të përgjigje për çështjen, tregonte të mendimet e dietarëve, tregonte të argumentet votare, tregonte të lidhjet që kishin të çështjet, ki tregonte të shkaqet pse se ka të gjykimi Tregonë çështën e ngjashme të, ai sadomund njeriu do të dhe më njëri u dhe përfiton dhe më shumë prej gjithë këtyre gjërave që tregosh në anësh sesa vetë prej asaj çështje që i intereson do ti. Përfiton më shumë prej tyre. Edhe po të shikojësh të, të libër etikë për ta parë qartë, edhe vetëm Lukaim. Pyetë për një çështje, pyetë por më shumë pyetur për çështjen e gjunafe që bën shkak gjunafe, domthonjë që njeriu ti paksohet domthonjë besimi me radh ose bën shkak domthonjë që ai të ti vjen dënim prej Allahut subhaneh وتعالى, edhe është kuptojë një libër për këtë gjë. Ose pyetë për çështën e namazit dhe shkruaj një libër për këtë. E pyetën shumë rradhë për për disa gjëra dhe shkroi një libër. Dono, kjo është bujari. T'i japësh njerëzve diçka që ti e ke, edhe ata mbase nuk e dinë se si do si do si ta pyesin. Fituaj vetë atë pa pyetur ata. Dhe kjo është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe selem, që disa sahabë pyesin për ujin e detit, a lejohet marrja vdes me të? Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem u përgjigjë vetëm duke treguar që lejohet marrja vdes, por u tha: "Huwa tahuru ma'ahu al-hilu maytatu." Qot Uji i ti është i pastër edhe ngordhësia e detit janë hello. Për më dhën, udha përgjigje që janë interesante dhe u shtoi edhe përgjigje në një një dobi tjetër që ata nuk e pyetën. Pse? Se kur ata pyetën për ujin, do të thënë që ne na ngelin pa ujë. Normalisht në mënyrë që më ata mund o kalamaj. Kalamaj mos bëni gjë me kalamaj. Kur e pyetën për ujin e detit Domethënë kjo tregon që ata ngelishin pa ujë. Dhe përdesë ngelishin pa ujë, domethënë kjo tregon që ata mundë të jenë në një moment ngelishje dhe pa ushqim. Por nënë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u dha një përgjigje shtesë dhe u tha, edhe nëse ngeni pa ushqim, mund të hani për ngordhërat e detit, sepse ato janë halal në Islam. Edhe kështu ka vepruar profeti sallallahu alajhi wasallam në raste të tjera. Dhe tregon Ibn Qayyim thotë Ibn Taymijen e qortonin armiqt e tij. Domethënë që ka pas armiqë me Timjen dhe qortonin tregonin tmetat i Tho, si, për një prej tmetave e thoshin kur ai pyet për diçka ai e përgjigjej para dgjë dhe për gjëra të tjera thotë si puni i personit thotë i cili pyet thotë kush rruga e Egjiptit ai i tregon rrugën e Egjiptit rrugën e Mekës rrugën e Medinës rrugën e Andaluzis thotë është nevojë ka njëherë për këto gjëra kështu thoshin ata thotë min qaim pa pasha allahu thotë që nuk, nuk është ky nuk është metoda përkundër zëmeta është injorancë dhe mendimadhësia kjo është meta kur se tu japish ti njerëzve Që nevojë, ata, ata që kanë nevojat edhe ato që tsin ata e kanë nevojë por nuk e dinë që kanë nevojë. Kjo është kjo është në të vërtetë bujëri. Kjo është bujëri me dijen. E pesë sa thotë me qaim është bujëria me me pozitën ose me autoritetin. Domethënë një person ka autoritet te njerëzit, e njohin njerëzit dhe ja dëgjojnë fjalën e tij. Atëherë nëse ky është i tillë, dikush kërkon ndihmë, ta ndihmoi, madje që ka mundsi, duke thënë një fjalë të mirë, duke bërë një ndërmjetësim. Kjo është një bujari dhe kush rruhet për kësaj në Marish është kooperac. Është kooperac me diçka që nuk i pakson gjë nga autoriteti i ti. tij. Dhe kjo është nga nga kooperacit më ulta të ulta tek njeriu. Loj jasht, është bujarija me trup. Është loj jasht është bujari, bujarija me trup. Dhe bujarija me trup qëllimi është i njeriu. Përveç të ndihmoj me trupin e tij, vëllëzëti. Ti. Por shohon nëse një person ka nevojë për, për të për ta ndihmuar për ta bërë një punëshë, i mban. Nëse ka nevojë për të Po treguar rrugën ja tregon. E më radh. Të gjitha janë lloje të bujarisë më tru. Lloji i stad është bujaria me mënder. Edhe kjo është një nga llojet më të mëdha të bujarisë, nga lloji më i çuditshëm. Tregosh bujar me nderin ton, dikush të ka ofenduar, të ka sharë, të ka bëjtur gojë, të ngën mishin, ka, ka shpivu kundretej. Edhe ti tregosh bujar dhe i thua, "O Allahun e kanë bërë halladhi." Edhe tu tregojë hadithi i e e bi zonضم ishim për sahabë radhiyallahu çai tha o oh allah un nuk kam pasuri që të jap sadaka për hiç tamb si çave njerëzë thot por un thot kam po jap sadaka ndërrin tim thot prandaj thot kush më ka shar kush më ka ofenduar kush ka shpiv mundet meje dhe ka thon fjalë rënda un e kam bërë ati hallall e tha profeti sallallahu alaihi wasallam kush për ju ka mundësi që të thjet si e vullambam Kështë kështë ka mundësit se si i budom dhe mëdënjë Shë sadaka e përnuar të këllohu s.w. Një të smëtin tjë të të të të të të që Kë ishë sadaka e përnuar të këllohu s.w. Sadakaja me nderin Lojitet Shë er sadakaja me durim Në falë një bujari me durim Bujaria të regosh bujare me durimin të të të Dhe bujari me durim është Kër dikush më në padrësi Edhe ti ke mundësit të marrë shak Të bëshë durim d Dhe tja falë është hakun të atë. Si shka të rëgurë Allah me dhurur në Quran, dhe të të gjurur haqë kisas, dhe plagët janë kisas. Kisas dhe më dhënë që nështë dhe kushë plagos, këtë drejta plagos, a i se plagosi. Kjo është drejta Islami që ka vendosë Qurani. Për më në të saddha kabifë, fër hua ke farët u le. Dhe të Allah me dhët dhe kushë e e për saddha kakë të hakun e ti, kjo është fali i gjunafësh Gjithashtu ka thënë Allah i Madhuruar, o gjeza u sejjetin, sejjetu mithluha, edhe shpërblimit keqes, është një keqes si a jothët. Fëmën a afa wa aslaha fe agjuru ala Allah, dhe kush fal, edhe rëgullon shpërblimit i është të kallahu. Innehu le wehibbu të dhalimin. Ka të rëgurim në në kaim që Allah i Madhuru ka të rëgur në këta jetë tre gradë, gradë e parë e gradë e drecis, edhe ka lejuar, drecia është kush të bën keq Grada e dytë është e i cili falë edhe rëgullonë Dhe ka të reguar që kjo është gradë mirësie dhe është e përqyshme Dhe gradë e tretë është gradë e padrejtsis Edhe, edhe këte ka ndërurë, Allah së përnatarë përne përnatar, përnatar, thot Inë në ulevi hibu dhalimin, Allah i më dhuruk i do mizarat Bujaria nëtë është bujaria me moralin dhe me, me sielin Dhe kjo lëgjë në malisht ka disa formës e formët shumta Së përse dhe moralin e shumë i gjerë Me, ma di gjithë feje është moral Dhe këtu ka të regu, dhe më thëmë në kajmë hadithin e profetit s.a.s. që ka thënë Mosënë në mblësot mirën, sa dojë vogël qofta jo Qofta dhe duke, qofta dhe duke i busiesh u vlajë të në kure të akonëta Në në që kjo është dhe bujëri e thiesht Por a jo ka shpërlim të ka Allah s.a.s. Dhe nuk kumbet të, të ka Allah i madhuraj qofta dhe pse duke të vogël Se më mundet që një shpërblyem i vogël bëhet shkak që peshori jotë të, të rëndohet ka e kalojë më dhëruar në gjykimit dhe tarish kanë insejën e shpërblyemit të tij. Çka premtuallahu për bujarët. Edhe, edhjeta, bujaria, dhe e 10 është bujëria, domethënë këtu i binim kënim se do të thotë 10-a nuk ka përmendur fare bujarinë me pasuesi, se kjo shumë njor, pasurisë, që tjabër, është shumë e ënjër, bujaria pasuesi si ti japesh, po sepse kjo është e ënjër. Folën fillim fare për të, por ka treguar bujaritë të tjera. Po të 10-a është që të regosh bujarë duke len atë që e kanë njërë zënduar të të tjurë dhe më dhe që mos të të shkojnë në mëndë më për atë që kanë njërë zënduar të tjurë as të ashtë prejshme gojë që mjepni dhe as të ashtë anë shane që unë kam nevojgja dhe kuptoj që ti që të tjapin dhe për këtë ka thënë fëndelim në jaldi që një nga lojë më të mirat bujaris është e, dhote, e, e shpirti, dhe të bujaria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 Dhe ti esh ortak me ta Në këtë dhe bujarie Edhe ti esh më lartë sa ta Me rehatin Sepse ata që kanë pasurin nuk i leje pasurin të të të të të rahat Kurse ti dhe skek, kry që i rehat Je me lartë sa ta në të dhe aspekti Dhe je baraz me ta më bujari Sepse ti u tërgoj bujar me zuhdin ta Që nuk u përzive me ta Si kurse ata u tërgoj bujar me pasurin e tyre Dhe ti u burë më lartë sa ta Sepse kishtë dhe me thënë atë rehatin Ndëko mos u marë me Me dë Pastaj ka treguam një them që djapër për pasuri krijesave, kjo është tre lloje. Ose djapër për pasurinë përgjithsi është tre lloj thot. Lloji par i parë është djapër për pasuri krijesave përpara vetes tënde, thot por kjo është me tre kushte. Domethën djapër për pasuri krijesave. Kjo është i vlerësuar tek Allahu Subhanuhu Teala. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë hadith që la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi nuk ka besuar askush për ju derisa të doj për vllajën e tij, atë që do për veten e tij. Këtë ka qyt për njësohem detyr, përdesot nuk ka besuar, doon që është detyr, ta duhesh për vllajën dënë atë që do për vete. Ndërsa kush do për vllajën e vet më shumë se çdo për vete, ky ka arritur gradën e në mund të japësh për parësi vllaitot më shumë. Edhe kush poshtë kësaj, që ai do për veten e tij, atë që nuk e do për vllajën e tij, ai është gjunafçar, ai është mëkatar, sepse ai Nuk e do vullai ne vetë si çdo brojën e ti, por çhen çhen çhen çhen çhen e mira, në çështjet e mira. Edhe i Brunon Kaym ka treguar këtu që kjo ka tre kushte. Kushti i parë është që të duash për tire të, domethënë më, më shumë se si çdo për vetë është, kur kjo nuk cënon fentanyl. Kur kjo nuk cënon fentanyl, ka për qëllim ndonjë që nëse nëse ti je përparasi të tjerëve në diçka që cënohet fe e jote, besimi jote, atë kjo s'tejohet kjo nuk është nuk është propersi e vërtet. Kjo është mashtrim për shejtanit. Nëse propersi e vërtet është kur ti jep atyre dhe uritesh vet. Ose u jep aty për të veshur dhe rri vetë vetë i pa veshur. Mund të rish domethënë mrdhivesh u jep aty për të veshur. Edhe kjo normësh numërisht bujëri e madhe. Por me kusht që mos mos bëhet njëu për atyre që u jep të tjerë dhe pastaj shkojnë në strin dor njerëzve dhe lyp për veten e tij, se kjo normërisht kjo nuk lejohet dhe kjo quhet mendlehtsi. Edhe kushti i dy zotëve në Kaim, që këty këlli përparsitjet të sakt thotë është që mos bëhet çka këlli përparsije që do të ndërpresi nga rruga e vërtet. Këlli përparsije bëhet kur ti tash i ke përpara teje udhimin, po udhvon për tek Allahu. Edhe nëse dikush ta prec. Tashin nëse ti përparsi tiin ose halli ti dhe le rrugën tate për të udhëtuar tek Allahu shmonta, le detyrën që ka dhënë Allahu më dhuron, normalisht këlli përparsi është gëbim. Kjo është gëbim, kështu është e sakt. Domthon shemujt për tërënt shumë. Dikush dëshiron të bëj diçka? Ne kemi dy bukë. Ne kujt po thurit se kameti, do të ikën namazi. Do të thëjë jo unë ndu bukën tash i thot. Po do të më ndu ikën namazi. Jo mund gjehat pas më të tjerë. Ne jeni natri. Mund këto në, në rast jepër të je për parësi, je për parësi të vërtetës hakut për para ti. A dhe shemu ka sa duash në një atilla. Për ndëjëri në, në këto raste kur je ai je për parësi dikujt. Donëbë njerëz për parësi për para hakutullah subhanahu wa taala, ai është më vërtet i, i humbur, i devijuar, shembulli i shembullit. Sot do të mëqejmë një person i cili është duke u udhëtuar me karvanin. Duke u tut me karvanin shkëtir thotë, dhe ndalon një person rrugut. Te një person ndalon rrugut. Ai villon po Muhamet me personin derisa ikën karvani. E kërpi për parësi këtë se ka humbur një hadri ti dhe e lë karvanin nga mbrapa ngeli zëdhë, më ngeli vetëm vëdh. Vëdh po ngeli vetëm që është njeriu zot i cili e e përparësi krijesave dhe des ato bën shkak që këty të ndërprisën në rrugë e vërtet. Dhe kjo lloj gjë ndodh te njerzit kur ata, domethënë, japin përparësi krijesave në gjëra të cilat domethënë e bën që të ndërpresin, të ndërpriten në rrugë e vërtet. Gjithashtu, thotë e treta është duke kur kur domethënë kjo lloj përparësi është sakt kur nuk i pret njeriu të kohën, domethënë kur nuk e harxhon kohën kot. Domethënë ti lejohet që ti domethënë Të përbërë proporcili vlezotun në, në, në disa gjëra kur kjo nuk çon harxhimin e kohës kot, në vrasjen e kohës. Nëse nëse çon vrasjen e kohës normalisht është dëmtshme. Në dikush ka dëshirë domodin që të përfitoj prej teje ose të dëshujt japish për, për, tjepër përpërsi, për të, të japur për parsi, përdesë të dëshon të përfitoj. Momentin kur nuk dëshon të përfitojmë, atëherë nuk kemë përparsi, ose domodin gjë ndajme të don ka, çdo kush mund të shejmëi për ju, domodin shemë të till. Ideja është njeriu duhet të tashëzoj kon se koha është Si punë shpatos, nuk e, nëse ti nuk e nuk e përdor atë për të prerë me të, ajo do të presë si ty. Është si fik me dy presa. Koha. Nëse nuk e përdor për më, do të përdori për keq. Ai do të dëmtojë. Gjithashtu dhe dietarët kanë folur këto në të dhe, në këtë lloj çështje, kanë folur për për ata personat të cilët japin përparësi të tjerëve në çështje adhurime. Për shembull Diku jeni duke faturën safën e parë, ndivjen i personin që është pak mbase pak më i ditur se ai ose shoku i tij dhe ky e lesave në parë që tyqi pyet ti për para. Kërë në marik, Kërë në kjo normali, kështu është sakt. Kjo nuk është për parsi, në çështë ta herë detajojmë adhuruar. Në çështë ta herë nuk na ka thën jemi për parsi të tjerëve, por ka thën shpejtoni ose bëni gara, kush e kush do të u shpejtojmë për para në çështë ta herë. Bëni gara dhe dojë, kush kush dal para në që është të heretit, nuk ka dhe një përparsi në që është të heretit përparsi e më të vetës tate kurse në që është të dynjas një përparsi vlezëve tu e kjo të regonët vërtet dhe qëtë bujaria e vërtet dhe në këllë i gradë ka, ka të regonë, në këllë i gradë a rritë me tre gjera e pare gjë është duke njohur hakun, duke njohur vlerë në madhe që ka në to dëtyrat që ka njeriu kriesave të kundë të kriusit. Duke njëoën vlen e madhe peshën e rën që kanë detyrat këto gjë e bën që ai të japi hakun njerëzve duke u dhënë pronësi atyre, por tu ruetur që mos u bjerë atyre hak. Mos u bjerë atyre do më në në, në mos u marr atyre hakun atyre. E, e dyta është duke u rryer lakmin. Duke njëri u rryer njeriu lakmin, kjo gjë lak, lakmi e bën ato që ai të jepë pronësi të tjerëve, sepse lakmia çon një në në, në komprosi dhe komprosia është në nivelet më ulta të ulta tek njeriu. Edhe e treta është shkaku i tretë që ndihmon një njeri që t'i jap përparësi të tjerëve është është nxitja që duhet i fus diet jap një vëdësi, nxitja për të arritur moralin e lartë. H? Nxitja për të arritur moralin e lartë. Nxitja për të arritur moralin e lartë e ndihmon njeriu që ai t'i japë përparësi të tjerëve përpara vetes së tij. Bëhet fjalë me ato kursin që treguam. Lojë dytë, lojë dytë i përparsis është që besimtarë tjabë përparsi i kanë nësisë Allahut, në kjo shgatë me lartë, përpare e kanë nësisë kriesave. Tjabë përparsi i kanë nësisë Allahut përpare e kanë nësisë kriesave, tjabë përparsi i kanë nësisë Allahut, edhe pse mund të shtohen shumë sprovat, të ketë nëto shumë peshtë rëndë edhe të dopsohet dë mund të trupin në mbajti në tyre, të të të thotë ibn Qayyim, ti apo për parësi kanë nisi se Allahut mbi mbi krij mbi kënësin krijesave, edhe të bësh atë që kënaqje të edhe pse zëmojn krijesat, kjo është grada e profetëve. Po kjo është grada e profetëve. Edhe grada më e lartë ndaj kishte profeti jon sallallahu alaihi wasallam sepse ai doli përballë gjithë njerëzimit i vetëm vetëm për hir të Allahut subhanu te ala durer mi sinë të afërmës të largme i dha për para sikënisë së Allahut për para krijesave në çdo aspekt dhe nuk u shqetësua nga qortimi i tyre që e qortonin përkundërazi e kreu detyrën e tij dhe luftoi për Allahun subhanu te ala derisa i erdhi vdekja. Pasi tot edhe sikur të shtohen provat do të rëndohet pesha e këtyre. Pasi lloim ilkein sepse sprova Në fillim fare të smodhohat. Kjo është ligji i Allahut Subhanetoe ala që ka vendosur Allahu në tokë, që llojë ma dhuroi besimtarët të provonë. Në fillim fare kur vijnë, vijnë shumë më, shumë e rëndë, ajse besimtarët nuk e nuk e ndonë, domosdheni duket si se zoti po provon jot. Pastaj jot, kë ndot ndot diçka tjetër që të largohen ata që nuk e meritojnë gradën e lartë. Dhe kur vijnë gjithas provë, përri që njerëzit. Dy vështëri që vijnë të rrugës, siç ka treguar Allahu në historinë e talutit me me ushtarët. Dikur të rriqi fillimin e rrugës. Dikush t'riqet në 1/3-ën e parë të rrugës, dikush t'riqet mes rrugës, dikush t'rin dytë në 2/3-ën e fundit të rrugës. Edhe kush ngelen, ngelen vetëm njerëzit e sinqertë, ata të cilët duan kënësinë Allahut, mirëdoli kënësia. Ngelen vetëm sinqertët. Dhe atëherë thotë, në shprovë të mëdha largohen ata që nuk nuk e meritojnë. Edhe e durojn ata tatë qilet janë domethën janë të sinqertë, edhe atë kjo sprov për ta kthehet në mirësi. Edhe kjo sprov për ta u kthen Allah mëdhorsë për mirësi. Edhe këto lloj peshë të rëndu u kthen Allah mëdhor në ndihmës. Theot min qaimu hadha ma'rufun bi't-tajruba al-khassah wal-'amma. Këto min qaimë kjo gjë është e njohur me provojën e veçantë edhe e përgjithshme. Domethën me provojën e veçantë që kanë provu vetë. Ne provojën e përgjithshme që kanë provu të tjerët. E thot, sepse Robin e sihet për para sikë njohësit e Allahut, më përpara sikë njohësi e krijesave, dhe mbart peshën e rëndë të kësaj dhe duron provën e saj, Allahu i mëdhuruar, atëherë ka për të nxjerë për kësaj provë për të njëjë mirësi dhe për kësaj vështirësi një gëzim dhe ndihmës në balancën e peshës si që ka mbajtur ky person për ta për të treguar që Allahu subhanuhu te ala dhe frika e tij ka përdukthyer në siguri. Dhe më me ato të më dhënë frika ati dhe që mund të vdesi Edhe e këthenë Allah atë lojgjejë në shpëtim Edhe lodhin e ti në rehati Edhe sprovën e ti në mirësi Edhe zemrimin e kryesave në, në, në knajsi Pra në dhe thotë ja mirë, mirë për ata të cilë e largohen Dhe qëfar për shtri për është për ata që friksohen Për i dikuitit e përveshë Allah sënë ta'ala Dhe pas e thotë Ligji i Allahut subhanahu wa taala që nuk ndryshon është që kush i e ka përparësi kënajsisë krijesave, mbi kënajsinë Allahut subhanahu wa taala, kam për tu kam burdëzëmruar për i ti. Kam për tu zemruar për i ti krijesat dhe kam për ta kam për ta lënë në balanc në atë aspekt që ky priste për tyre ndihmë dhe kënajsinë e tyre dhe ka vurtë vendosur Allahu madhûr sprovën, ka përdevendosur Allahu madhûr sprovën këtë njeriu në atë vend ku e mendonte se prej tij mund të vinë shpëtimi. Sepse e lidhën zemrën e diçka tjetër prej Allahu subhanetauala, nuk e lidhën zemrën me Allahu, nuk u penduan tek Allahu, nuk e nuk e mbështetën Allahu madhûr, por u mbështetën te krijesave. U përpoqën të kënaqin krijesa dhe të zemërojnë krijuesin, vë Allahu madhûr ja hodhi sprovën atë nga se priti mendja. Sepse siç ka thënë Al-Qurani në, në vend tjetër,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 ekuje për parasimë kënësi sallahu subhanahu wa taala dhe pse më krija sa ka për të kërkuar ju kriza një ditë prej tij. Sepse kënësi e krijesave nuk është as e mundshme dhe as nuk është urdhruar njeriu të tani kënësinë e tyre. Siç ka thënë Imam Shafiu, kënësi e krijesave është një synim i paarritshëm. Kënësi e krijesave thotë është një synim i paarritshëm. Do të thotë po mund të kënash krijesat. A keni vëre sikur ti përpiqesh Ta kënaqesh një person, ai më shumë i kënaqur, ai i pakënaqish pas tej. Ndërsa ka raste kur ti nuk nuk sënon fat ta kënaqishi një person, ose ke një dëshirë që do të bësh jevin atij, ai atij bëhet sipërtej të kënaqem me ty. Pse? Sepse në të vërtetë krijesat këtu i ka krijuar Allahu Subhanetauala, nuk po kënaqen kur ti i shkon nga mbrapa. Prandaj kënaqë Allahu Subhanetauala, sepse kënaqë Allahu do kënaqë krijesat, nëse përndryshe do në të poshtrojë Allahu dhe dëshirë poshtruar edhe të krijesat. Shqo që kërësorë e ashit kënashit Allah s.q. nështë ka thënë një pojatë një vjerë shëtësirëna jë ka drituar një njerië. Dhe mirë për atë që ka thënë, sëpse këllë i këllë i vjerë shi të kënë vëtëm Allah s.q. nështë ka thënë, ka thënë, «Falejtë ke të hnu wal hayatu marira, o lejtë ke të rda wal anamu ghe dhabu, o lejtë allëdhi bejni o bejne ka amirun, o bejne o bejne l'alamin e kharab i dha saha minke lëuddu, fëll kullu hejinu në kullu lëdhje foka turabi, Thot, të rabi të rabu. Thot, a si kur ti të mëlltojës dhe letinë tjetë jetëa e hidhur, a si kur ti të kënajë që është dhe letinë kërjesët të zëmruara, a si kur lidhja ime me ty tjetë e fort, edhe lidhja ime me, me, me, me gjithë kërjesët tjetë e shkatruar, nëse me të vërtet ti më do mua, ose dëshuria jo të për mua është, është sakt, atë e shdo gjë është e thjesht, është vetëm vë. Zgjëjesh 6000 vetëm vë. Kjo lloj kjo lloj takohet vetëm Allahu subhanuhu te ala. Kënaësia e ti në të vërtetë është lumturia e kësaj jete, e kësaj edhe jetës tjetër. Me zemrimin e ti është shkatërimi i kësaj jete dhe jetës tjetër. Kënaësia e krijesave është si puna e asaj që quhet as-sarab. As-sarab jon rabë thuhet nëse keni vërehur në si kur jeni në shkretir, shikosh nga larg duket sikur shikon ujë. Kur ofrohesh ai largohet. Ti afroj e lërgosën, nuk ka ujë fare, po vetëm ndërsie e madhe. Duket larg dhe në shkretë që do llohet më qartë. Ktu vën ton pak. Në asfalt shumë pak do llohet, po vallai po ta shikosh një shkretë e tire, e kam pa vetë, ta shikosh duket sikur liçen. Duk e ka nevojë më shumë qufi. Duket sikur është liçen. Duket është Duk sikur shkon liçen e larg. Subhanallahu. Kshu është dhe çështja e krenisë. Atë përpiti për për për klagjesh, ti shkon më shko mbarë, ata më keq. Shkon më mbarë, ata më keq. Po mundur është. Prandaj largou për tyre. Sa rish kanë i si në Allahu s'hërnë ta'ala Pasaj, thotë, Ibn Khaim Ka të reguar, thotë, këllë i grade Arrijët me të regjera E para është E para është, thotë, biti bil aud E dhëtë është husnil islam është E dhëtë është kuot të sabr Thotë, e para është, biti bil aud Që njeriu të ndjej Në më thënë atëja, mirësin e këthimit E mirsine, këthimit e këllohu madhur Mirësin e këthimit e këllohu në ojnë që e thotëm të kthejmë tek Allahu subhanahu wa taala. Si sot nesër, pas nesër, pas vitit, pas 20-dhe 30-dhe jami këtu të, të, të, jem, të kalojmë atëruar. Prandaj, përgatitet për kthimin tek Allahu i madhuar dhe tasagoj trurin për çdo gjë tjetër. Duke bërë të lloj gjë njeriu, atëherë nuk i hyn në sy as një lloj krijeje fare, nuk do të di fare pse sa i e di që krija të gjitha janë vde, do ikin në mëradh, pa isht kthimi i tyre tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe, dhe thotë oh uh, uh, husni l'islam, dhe kur dëmundon kjo barrit kur një u ka njëstamën e mirë Ku është ai i tij i fuqishëm? Është një islam, të cilin nuk e tundin burrat dhe nuk e lëvizën ato malet. Dhe ka një vendosmëri dhe durim të fuqishëm, të cilin nuk e zgjidhen në provat. Atëh ky është ai person i cili arrin të lëgrade, gradën që i jep për parësi kënjesit të Allahut mbi kënjesin e krijesave. Ky normalisht me këto lëgrade ka arritur gradën e kujt? Gradën e profetëve. Gradën e profetëve pastëto të, të milung qaim. Edhe gjithë kjo arrin në dy gjëra. Subhanallah, po ti meditosh këto gjëra, janë shumë gjëra të bukura. Po arrin në dy gjëra. Domthon, kur ti ke një provë, çdo lloj provë gjithkesh ti, po të kështi, kesh prani të dy gjëra, ke për ta kaluar provën. E para zuthi dynja dhe zuthi për lavdërimin e njerëzve. Zuthi dynja, domthon që ti mund sish lakmitar lak për dynjan. Edhe e dyte mund sish lakmitar për të lavduruar njerëz. Domthon Ku shpesh sose po e shaan njerzit. Ai normalisht ai nuk ka zgjidhje, domundon t'u ftojë njerëz si, dhe ke vërtetë, pse? Sepse ai ka frikë se po të shaan vërtetën, do ta tallin të shaan njerzit, prandaj i qip gojin hesht. Ku ze dikush tjetër? Nuk e thot vërtetën, jo sepse trem për, për njerëz, po ka frikë se do të fusim Burg. Edhe në Burg pastaj ti nuk ka portash i dhunjan, atje nuk ka internet, atje nuk ka kompjuter, atje nuk ka domundon Facebook. Do thënë ka Pas të ati, të <gjë> ati nuk ka, do më dhe në kjefet e dynjas, do më dhe një personin cili është er zahit në dynja, e largu e ka vëmë vizën dynjas, a e nuk përët pas e për përshëllë për dhe gje, do më dhe në gjithë së provet dhe ti, shumë zonë në zero, kështë kuptimi në fjelesim në klejimit, pra në thotë, pëse se, në kohën e tyre, e këma së fatu në burg njëzit, me një personin dëshë rupës dynjas, mas pasur Fute në burkë për të në sëprove më adhe Kërës e një personi cili A i dunjane ka shumësu më zero Si bërën dhe për jashë për të insojsh Që di bëjt, si shtë dhe shë i bëntajmija I bëntajmija kërë fute në burkë Në këla të damaskut Këndoj e jeti që thëtë Allah Më dhuruar feduri me bëjnë Në unë bisunin lehu bab Batinu unë fi rrahme O dhahiru min kibeli l'adhab Në dhemi të tyru vëndos një mur, i cili ka një portë. Po anëti e brëndshme është mshir, thot. Kusha kurse anëti e jashtë më thot duket si dënim, është dënim. Edhe këta thot e futun në burg për të dënuar, por nuk e kuptuan që ata me anë të burgu e mshiruan. Kupton? Ai ishte mshirë e madhe për ta. Çfarë ti bën atë? Çfarë ti bën? Çfarë ti bën? Se ai sekamen e të dhunjaja, domodin një personi till si punëvetëmijës, ai ka zhuzuar dia me zero. Dënia për të vlen herë zero. Edhe ashtu dhe lavdërimi njerëzve për të shumë zot me zero, a detektojnë dy gjë që, që po mendojmë ne këaju. Një person i cili ka këto dyja, nuk shqetëson më pasaj a qëndroni për jashtë, a qëndroni në burg, a jetoi avdij, a, a e shon njerëz e lavdëron njerëz e për të asnjë. Dhe ky është njeriu i sinqert. Një i sinqert kush është? Po thotë dietara njeriu i sinqert thonë vë për tyre, është ai person i cili nuk shqetësohet kur e shajnë njerëzit, nuk gozon kur e lavdrojnë ata. Nuk shqetësohet kur e shajnë do nuk zot kur lavdrojn. Qe pse s'ka lidh me njerzit, ai s'ka pun me njerzit. Ai çeleti kam Allahu subhanu teala. S'ka me njerzit çështje. Pasi to dym nuk ajim, edhe këto të dyja thot, këto dyja zuhdi ndënja edhe domethënë zuhdi prej lavdrimit njerëzve, arrin me dy gjëra. Thot, gjë e parë është ë siguria e vërtet në Allahun e madhëruar dhe gjë e dytësh fuqia e dashurisë ndaj Allahut. Një person që ka dashuri të madhe për Allahun e madhëruar, dhe ka sigurinë Allahus më të ala, kjo është zahit dëja, edhe zahit për, për i dashuris njerëzve. Edhe këtë të dyja, dhe të arrihen, duke u të reguarë si në qertë me Allahus më të ala, edhe duke u dalë për para shkashjeve të qëtëqojnë dhe tje, për të rritë e dashurinë Allahus dhe për të rritë e kësigurinë. E pasetë të në kaim këtu, dhe të mbaron, dhja e kryesave, edhe fushia të tërë, i Allahu subhanahu wa taala i adhuron kujt doj Allahu subhanahu wa taala. Do thënë bezimtar i ep shkaj, shkajt janë ti që ke dashurinë më të madhe për Allahun, më shumë çdo gjë tjetër, dhe nga dashuria që ka për Allahun i shumë zonë me zero të gjitha. Çdo lloj gjeje, çdo lloj gjeje në botë që njerëzit kanë frikë tremen prej tyre më radhë, do thonë ai është në zonë zero. Bezimtari, sepse i jep para paradisë kanë izin e Allahut para krijesave. Atëherë do mundon këto reforma jie të ti kthej në një lloj lumturie që nuk ka pasë lumturie, pse? Njerëzit domethënë janë lumtur por desha nuk kanë halle. Dakor? Por kur kë fillon njeriu mendon që mund kët halle. Fillon mrzitet. Kur i vin hallet mrzitet më shumë. Po një personi si nuk shqetësohet për halle fare. Çe çe mund të bëj halle atëti? Ai nuk shqetësohet për halle, ai s'ka problem, sikur po di alozi nuk po di esoj. Domethënë ai për të, domethënë gjithë hallet, problemet janë kamëruar, e di? Ai jeton në xhenetën e dyja. Kjo është, në më thënë e, përparësia, të jabër përparësi dëshurisë allohë për dëshurisë krisave, në kjo është jo gradë dë përparësi të sëllohën madhëruar, në bëjë për e ty që jabër përparësi kanë hisinë sëllohë, në bëjë për i bujarëve dë vërtetë të cilë të, të jabër për allohë, së më në të alë, është dhëgjë që posidojnë, allohë është me levë minë në gjithëve.